а Софта вів далі. Він пригадав усі кривди, які заподіяли Гяури правовірним. Вони нищили їх царство, зруйнували їхні оселі, їхнє добро, цвітуще, як квітка, край, обернули в пустиню. Де ті людські селить би? Де той народ, що, мов, працьовита комашня, оселяв колись родючу землю? Його нема. Його прогнав з власної землі ворог. Погляньте, гукнув він, обводячи навколо рукою, руїна. Все пожерли невірні. Вони заляли берег моря, загарбали кращі землі, оттіснили рештки татар в гори, на камінь. П'ять за п'яддю, ступінь за ступенем, переходять татарські землі до рук невірним, і скоро не буде місця тут для святого мечету, не буде де славити Лаха і Магомета. Та й чи буде кому? Старі звичаї ламаються, пропала чесність, простота, щезає страх Божий, нечестиві заразили гріховними болячками правовірних, розпуста, ракія горілка, крадіжка навіть, Алла, Алла, ти бачиш! і блідий мершавий турок зняв руки до місяця, що саме виринув з моря і облив усе синім світлом. В урочистій тиші чуло лише збухання моря та срібне, мелодійне цвіркання південного цвіркуна. В далеких гаях тоненьким голоском плакала сплюшка «Сплю! Сплю!». Чорні гори стояли, мов, привиди і дивилися на злотистий від місяця шлях на морі, що весь тремтів і минився золотою лускою. Софта зітхнув. В зітханні тому почувся ревний жаль за могутнім колись краєм, уболівання над занепадом одновірного народу. Але ще не все пропало. Ще милосердний господь заховав для правовірних землі, де Г яур не має сили і не знущається над вірними. на тою щасливою країною простяг свою потужну руку справедливий і мудрий султан і як мати захищає підданих туди серед одновірних і співплеменних визволятись від гріхів рятувати свою душу годі чекати на смертний час у цьому нечистивому краю бо коли зложиш тут свої кістки тяжко буде вставати на останній суд серед грішного чужого люду. Правовірні, старий і малий, багатий і бідний, слабий і дужий, отрусіть з ніг своїх порох нещасної землі, вступіть у сліди богобійних предків ваших, збирайте своє добро своїх жінок і дітей і виселяйтеся звідси підможну правицю правовірного монарха «Ближче до святих мечетей, до посвяченого стопами пророка землі, і хай западеться ця загарбана гяурами земля, хай справедливий Господь пошле з неба вогонь, спалить її і розвіє попіл по безкрайому морі. Ла-Алла-Іля-Ла, Магомет-Расуль-Ла-Ла». зняв руки й простяг над землею, немов прикликав на неї гнів, грізно Аллаха.